Sub pământ apui ca pe oameni să-i înalți din căderea lor cu puterea ta. Capitolul 19 Despre desfacerea căsătoriei, Iisus binecuvintează pe copii tânărul cel bogat. Text. Iar după ce Iisus a sfârșit cuvintele acestea, a plecat din Galileea și a venit în hotarele iudeii dincolo de Iordan și au mers după el mulți multe și i-a vindecat pe ei acolo. Tâlcuire. Merge din nou în Iudeea, ca să nu spună iudeii cei necredincioși de aici că petrecea mai mult cu cei din Galileea. Iarăși, după învățătură și după ce s-au sfârșit cuvintele, urmează minunile, că se cuvine nouă și să învățăm, dar și să lucrăm. Iar neînțelegătorii farisei, după ce au văzut minunile, în loc să creadă, îl ispitez pe Hristos, căci auzi ce spun. Text.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 O nebunie! Socoteau ei că prin întrebări să astupe gura lui Hristos: căci dacă ar fi zis Hristos că se cuvine, să fie lăsată femeia pentru orice pricină. Îl vor putea întreba de ce a zis că numai pentru pricină de desfrânare, iar de va zice el că nu se va cuvine să-și lase femeia. Îl vor învinui ca un potrivnic al legii puse de Moise, căci acela a poruncit să fie gonită cea care este urâtă de bărbatul său, chiar fără pricină binecuvântată. Ce zice dar Hristos? Arată că acelui care ne-a zidit pe noi dintr-un început este lucru și punere de lege o nuntă. Că dintr-un început, zice un bărbat, a împreunat Dumnezeu cu o femeie. De aceea nu se cuvine ca un bărbat să se împreuneze cu mai multe femei, nici o femeie cu mai mulți bărbați, ci să vețuiască așa cum a fost dintr-un început și să nu rupă fără de socoteal împreună lor locuire. Și n-a zis, Eu care am făcut bărbat și femeie, ca să nu-i întărâte pe ei, ce în chip nehotărât a spus Cel ce i-a făcut. Și atât de plăcut îi este lui Dumnezeu lucrul cel bun al însoțirii, încât a îngăduit să fie lăsați părinții și a se lipi de bărbat. Dar cum se face că la facere este scris că Adam a zis că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa? Iar aici Hristos spune că Dumnezeu a spus aceasta. Să înțelegem că ceea ce a zis Adam, de la Dumnezeu a zis, și astfel, cuvântul lui Adam este cuvântul lui Dumnezeu. Deci, de vreme ce bărbatul și femeia s-au făcut un trup, căci și pentru împreunare și pentru dragostea a firească sunt lipiți, și pentru că nu se cuvine aș tăia cineva trupul său, tot așa nu se cuvine a despărți pe cei împreunați. Și n-a zis să nu despartă Moise, ce a împreunat Dumnezeu, ca să nu-i smintească pe ei, ci zice simplu, omul să nu despartă, arătând deosebirea dintre Dumnezeu cel care a împreunat și omul care desparte. Text. Ei i-au zis lui, Pentru ce dar Moise a poruncit să-i dea carte de despărțire și să o lase? El le-a zis,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 Parisei, văzând că Domnul i-a lăsat fără răspuns, îl aduc pe Moise în sprijinul lor, părându-l că Moise împotriva învărățăturii lui Hristos a legiuit. Și zic, pentru ce dar Moise a poruncit să-i dea carte de despărțire să lase? Domnul, întorcând împotriva lor învinuirea, îl îndreptățește pe Moise, arătând că nu împotriva lui Dumnezeu a leguit el aceasta, ci după răutatea voastră, ca nu din pricina neînfrânării, vrând să vă împreunăți cu altele, să vă omorâți Căci cruți fiind ei și ar fi omorât femeile de ar fi fost siliți ale ține pe ele, și a poruncit Moise să se dea carte de despărțire celor care sunt urâte bărbaților lor. Eu grăz vouă că pe femeia care a curvit este bine a o lipăda ca pe o prea curvă. Însă dacă pe cea care n-a curvit, o va gonici cineva, vi se face acesta pricinuitor de prea curvie. Încă și aceasta să înțelegi, cel ce se alipește de Domnul, un duh este cu el și însoțire se face între credincioși și Hristos, că toți un trup ne-am făcut cu el și mădulari în parte suntem al lui Hristos. Deci bine s-a zis că nu poate fi ruptă această însoțire după cuvântul lui Pavel care spune, cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Drept aceea pe cele ce Dumnezeu le-a împreunat, nici omul, nici altă făctură, nici îngerii, nici începătoriile, nici stăpânire, după cum zice Pavel, nu le pot despărți. Text. Ucenicii i-au zis, dacă astfel este pricina omului cu femeia, nu este de folos sensoare. Tâlcuire. Ucenicii se tulbură și spun că dacă pentru aceasta s-au împreunat ca să fie una și nedespărțiți, să petreacă toată viața, încât chiar de-ar fi rea femeia, să nu îndrăznească, să o gunească, nu e de niciun folosă că și mai ușor este a nu se însura, și a se război cu poftele cele firești decât a suferi femeia rea. Și este numită pricina omului cu femeia împreunare de nedespărțit. Iar unii și așa înțeleg că dacă așa este pricina omului, adică pricină și învinuire va avea bărbatul pentru că își leapă de femeia împotriva legii, nu este de folos sensoare. Text. Iar el le-a zis, nu toți pricep cuvântul acesta, ceea ceea cărora le este dat. Tălcuire. Fiindcă o zic că e mai bine să nu se însoare, Domnul le arată că mare este lucrul fecioriei, dar nu poate fi de toți dobândit, ci numai de cei cărora Dumnezeu le ajută. Căci spune cărora le este dat, în loc de cărora Dumnezeu le ajută. Și s-a da celor care cer, că zice cereci și vi se va da, și oricine cere ea. Text.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 Că unii sunt fameni din pântecile maicilor, adică din firească alcătuirea trupului, sunt nemișcați către împreunarea trupească și din această pricină nu au trebuință de frânare. Sunt și alții cei castrați de oameni, iar cei care s-au făcut fameni pe ei înșiși pentru împărăția cerului nu sunt cei care se castrează, că blestemat este lucrul acesta, ci a cei care se înfrânează. Încă și așa să înțelegi. Este famine din fire cel care, din pricina al cătuirii sale trupești, nu este les de mișcat spre împreunare trupească. E oameni este făcut famine cel care, din învățătură omenească, taie focarea poftei celei trupești. Iar cel care se face pe sine famine este cel care, nu de la altul, și dintr-o sa știință și bună voință s-a plecat spre curăție. Acesta e prea bun este, ca unul care cu voia s-a povățuit spre împărăția cerurilor. Ci voind Dumnezeu ca din însăși voia noastră să lucrăm faptele cele bune, zice cine poate înțelege să înțeleagă, căci nu silește la feciorie, nici nu strică nunta, însă mai mult cinstește feciorie. Text Atunci i s-au adus copiii ca să-și pună mâinile peste ei și să se roace, dar ucenicii îi certau, iar Iisus a zis, Lăsați copii și nu-i opriți să vină la mine, ca unora, ca aceștia, este împărăția cerurilor. Tălcuire. Maicile își aduceau pruncii ca să fie binecuvântați prin atingerea mâinilor lui, dar fără rânduială și făcând tulburare. De aceea, ucenicii îi opreau încă și socotind că se micșorează cinstea în învățătorului, aducându-i se pruncii. Iar Hristos, arătând că iubește lipsa de trofie, zice, Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, ca a unora ca aceștia este împărăția cerului." Nazii a, a lor este împărăția, ci a unora ca aceștia, adică a celor cu simplitate, a celor fără răutate, a celor fără de vicleșug și fără de trofie. Și încă, dacă învață cineva și vin la ei unii cu întrebări copilărești, să-i primească și pe aceștia și să nu-i oprească, Text. Și punându-și mâinile peste ei, s-a dus de acolo. Și iată, venind un tânăr la el, le-a zis, „Bunul învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică. Iar el a zis, De ce-mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Tălcuire. Tânărul acesta n-a venit ca să-l ispitească, ci ca să se îndrepteze și de viața veșnică. Și a venit la Hristos ca la un simplu om. Și de aceea îi zice Domnul, De ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul, Dumnezeu. Adică dacă îmi zici că sunt bun ca unui simplu învățător, rău zici, pentru că nimeni dintre oameni nu este bun cu adevărat. Acestea le zice Domnul, mai întâi că suntem și les schimbăcioși de la bine la rău, iar apoi și asemănându-se bunătatea noastră cu bunătatea lui Dumnezeu, răutate se socotește. Text. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. El a zis, care? Iisus a zis, să nu ucizi, să nu săvârșești adulteri, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tălcuire Domnul trimite la poruncile legii ca să nu zică iudei de faimă legea, dar ce răspunde tânărul? Text. Zisa lui tânărul, toate acestea le-am păzit din copilăria mea, ce-mi mai lipsește? Tălcuire Unii s-o și îl îmbinuiesc pe tânăr de mândrie, căci cum a putut el iubi pe aproapele ca pe sine însuși, de vreme ce era bogat? și nimeni din cei care își iubesc aproapele ca pe sine însuși, nu poate fi mai bogat decât aproapele, iar aproapele este omul. Alții înțeleg altfel, anume că tânărul a zis așa, „Socotește Doamne, că pe acestea toate le-am păzit. Ce mai lipsește?" Text Iisus i-a zis, Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vin de averea ta, dă-o săracilor, și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează-mi." Și auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe apuții. Domnul îi zice, că te spui că ai păzit după obiceiul iudaic, ai păzit. iar trebuie să fii desăvârșit, adică să fii ucenic al meu și creștin, mergi, vindeți averile tale și dă-le săracilor. Notă. Sfântul Teofilact arată că Hristos nu-i spune tânului să dea câte puțin din averile sale săracilor, până le va sfârși cu totul, Ce îi spune ca îndată toate să le și să-i urmeze lui. Că acesta este înțelesul cuvântului grecesc. Continuarea tâlcuirii Dă-le pe toate, fără să mai oprești ca să faci neîncetat milostenie, ci cu totul să te lipsești de bogății Și pentru că unii fac milostenie, dar au viață plină de toată necurăția, zice și urmează-mi, adică îi spune să aibă toată fapta bună. Iar tânărul s-a întristat că și cu toate că dorea viața veșnică, adică gras și adânc era pământul inimii lui, spinii bogăției îl înnecaseră, căci avea multe bogății. Cel care are puține nu este tot atât de mult stăpânit de ele, căci mai cumplită și tiranică este legătura de averile multe. Și pentru că vorbea unui bogat, îi spune, Vei avea comoară în cer de vreme ce ești iubitor de avere." NOTĂ Sfântul Isaac, Sirul, tâlcuiește că ceea ce spune aici Domnul înseamnă aceasta, să te faci mort de toate buțiile tale și așa vei viețui într-o mine, Ești din lumea cea veche a și așa vei intra în lumea cea nouă a Duhului, înlătură și dezbracă cunoștința de multe feluri și vicleană și așa vei îmbrăca cunoștința simplă adevărului, căci spunându-i, ia crucea ta! Domnul a învățat să moară tuturor celor din lume, și când a omorât în sine pe omul cel vechi sau patimele, i-a spus: Vino și urmează în mie. Text. Iar Isus a zis ucenicilor săi: Adevărat, zic voi că un bogat cu greu va intra în împărăția cerului, și iarăși zic voi că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Tâlcuire cât timp este bogat, adică el are de prisos, iar alții n-au nici cele de nevoie, nu va intra în Împărăția Cerului. Dar după ce se va lepăda de toate, atunci nu mai este bogat și poate să intre. Căci este cu neputință celui ce are multe bogății să intre în Împărăția Cerului, după cum este cu neputință ca să treacă o cămilă prin urechile acului. Vezi că odată zice că va intra cu greu, iar apoi că nici de cum nu va intra. Unii tălcuiesc cuvântul grecesc folosit aici nu prin dobitocul Cămilă, ci prin funia groasă pe care o folosesc corăbierii la aruncarea ancorii, căci aceste cuvinte în grecește seamănă între ele foarte mult. Text Auzind, ducenicii s-au uimit foarte, zicând, Dar cine poate să se mântuiască?" Dar Iisus privind a El a zis, La oameni, aceasta este cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință." Tălcuire Ucenicii, fiind iubitori de oameni, l-au întrebat aceasta nu pentru ei, căci erau săraci, ci pentru toți oamenii, iar Domnul învață să nu măsură mântuirea cu neputința omenească, ci cu puterea lui Dumnezeu, căci dacă cineva pune început bun, adică a nu fi lacum, va spori și spre a le lepăda pe cele deprisos, iar după aceasta va ajunge să lepede și cele de nevoie și așa bine va călători cu ajutorul lui Dumnezeu. Text atunci Petru, răspunzând, i-a zis, Iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție. Cu noi, oare ce va fi? Tâlcuire." Deși se pare că Petru n a lăsat lucruri mari, fiindcă era sărac, să știi că într-adevăr a lăsat și el multe, pentru că noi, oamenii, mai multă dragoste avem între cele puține. Iar Petru a trecut cu vederea și desfătarea lumii și firească iubire, cea către părinți, căci aceste patii se războiesc nu numai cu cei bogați, ci și cu cei săraci. Ce zice Domnul, dar. Text. Iar Isus le-a zis: Adevărat zic voi că voi cei ce mi-ați urmat la anuirea lumii, când Fiul Omului va ședea pe tronul slavii sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Tălcuire. Oare chiar vor ședea? Nu. Prin tron a arătat cinstea cea înaltă pe care o vor primi, dar și Iuda va ședea? Nu, căci zice, cei ce mi-ați urmat mie, adică cei care până la sfârșit l-au urmat, și în alt chip. De multe ori Dumnezeu făgădește de oare cărora ce sunt vrednici, dar după ce se schimbă și se fac nevrednici, le ia Domnul înapoi darurile. La fel și cu cele de întristare deseori ne îngrozește, dar nu le aduce asupra noastră dacă ne schimbăm. Iar prin înnoirea lumii, învierea s-a înțelege. Text. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau țarile, pentru numele meu, mulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Tâlcuire. Ca să nu credem că numai pentru o cenici a zis acestea: întinde făgăduința peste toți cei ce vor face la fel, adică cei care vor pune în locul rudenii tupei frăția și apropierea de Dumnezeu, iar în locul țarilor raiul și locul caselor de piatră Ierusalimul cel Ceresc, în loc de mamă, bătrânile din biserică, în loc de tată, pe preoți. În loc de femeie, pe toate femeile creștine, nu cu nuntire, să nu fie aceasta, ci cu așezare și dragoste duhovnicească și cu grija ce iubitoare de oameni către acestea. Iar Domnul nu ne poruncește să ne despărțim de ai noștri oricum, ci numai atunci când aceștia ne-ar împiedica de la bună cinsirea lui Dumnezeu. ca asemenea poruncește Domnul ca și pe suflet și pe trup să-L defăimăm, dar nu ca să ne omorăm pe noi înșine. Și vezi că bun fiind Dumnezeu nu numai toate le înapoiază înmulțit, ci și viață veșnică dau. Deci sârguiește-te și tu și vie de averile tale și dă-le săracilor, iar averi sunt pentru cel mânios mânia, pentru cel curvan așezarea cea curvească, pentru cel care pomenește răul pomenirea de rău. Deci pe acestea vindere și le dă dracilor, celor săraci lipsiți de tot binele, întorcând adică patimile la făcătorii de patim. Și atunci vei avea comoară pe Hristos în cerul tău, adică în mintea ta cea duhovnicească. Așadar cerul îl are în sine cel care se face asemenea celui ceresc. Text Și mulți din tâi vor fi pe urmă, iar cei de pe urmă vor fi întâi. Tălcuire Aici îi arată pe iudei și neamurile, căci iudeii fiind întâi, au ajuns cei de pe urmă, iar noi, neamurile, cei de pe urmă fiind, ne-am făcut cei din întâi, și pentru ca să înțelegi limpede cele ce a zis, adaugă pilda ce urmează.